Проте я не чув, щоб туди впала худобина або людина. Всі його знали. Він був обгороджений страхом. Тепер тут височив ажурний копер, на вершині якого крутилися залізні колеса. То, власне, були велетенські блоки, деталі могутнього механізму, що підіймав і опускав кліть. У кліті спускалися до забої шахтарі. Вона підіймала на гора добути вугілля. Тоді жіночі руки виштовхували наповнену вагонетку на естакаду, з якої вугілля сипалося залізничні вагони. Це тут нещодавно працювала відкатницею Тетяна Лисиця, щоб порятувати дітей від голодної смерті. Робота важка навіть для чоловіка, але її за традицією чомусь виконували жінки. Сталося це саме тоді, коли сонце заспокійливо пестило кожну живу істоту. Зненацька неймовірної сили вибух потряс землю. Міст під нами здригнувся, ніби його хтось хотів виштовхнути з-під наших сідниць. По рейках прокотилася конвульсійна хвиля. Це було схоже на землетрус. Щоправда, ми ніколи землетрусу не переживали, але чули про нього в школі. Уп'явшись пальцями в напеченні сонцем рейки, ми в мовчазній безтямності перезиралися між собою. «Що це?» – злякано прошепотів Іван. «Не знаю». Неголосно відповів я. Тоді Михайло показав пальцем на шахту. «Туди і дивіться!» Ми дивилися на копер із подивом і страхом, але нашого життєвого досвіду ще не вистачало, щоб зрозуміти трагедію, яка впала на Юрівку. Набагато пізніше, пригадуючи цю подію, я подумаю. «Чи не князь підземний, що був у змові, з князем Кремлівським розгнівався на юр'ївців, мовляв, яким правом вижили, коли Костомаха смерть гуляла по всій Україні. Поволі ми почали здогадуватися. Обриси копра різко змінилися. Не стало блоків коліс і металевого дашка над ними. Ажурне тіло копра було ніби пожоване, а головні опори стирчали в небо, мов кукси. Одне копрове колесо відкотилося на дно яру, де його обмивав струмок. Другого не було видно. Збоку тирлими почули жіночий крик «Та йдіть же сюди, окаянні, мерщі, чи вам повилазило?» Це з полинового горба кричала Тетяна. Жінка корчилася над дійницею, мов би, її різало в животі. Коли ми підбігли до неї, Тетяна подала Іванові дійницю і наказала суворим голосом «Ідіть додому, чуєте? Додому». Останні слова Тетяна повторювала якось історично, хапаючи повітря, мов рибина, викинута на сушу. Нарешті її прорвало, шарпаючи на собі волосся, заверщала голосно, затряслася в риданнях і з криком «Геть звідси!» Розпатлана, страшна, побігла в напрямку шахти. Іван зблід з кам'янів. Михайло розплакався. Ми знали, в денній зміні працювало понад півтора десятки наших юр'ївських, і серед них був Данило Бондаренко. Інші були приїжджі, що жили в рудничих бараках. Я з тривогою подумав про батька Жені Шаповалової. Це статечний по-військовому підтягнутий чоловік із будьонівськими вусами. Він був солдатом Першої світової війни, тепер працював ковалем на шахті. Василь Шаповалов мав роботу і під землею, і на поверхні. «Де ж він зараз?» Мені було страшно й боляче. Ніхто краще від мене не знав, що то значить втратити батька та ще в ті голодні роки. Виконуючи материн наказ, брати Бондаренки мовчки спустилися в балку, що була продовженням яру. Хоч Дінися легенька, вони несли її вдвох, наче по її дусті передавалися саме ті імпульси, які їм зараз були потрібні. Я також підсвідомо горнувся до них, мовби справді вони були моїми братами». Мабуть, це відчув дід Самотой, коли ми наблизились до його садка. Погладив сухорлявою рукою по головах усіх нас і здавленим голосом промовив. «Бач, ви всі тепер, Даниловичі...» «Це правда, старого Бондаренка звали так само, як і мого батька. Але Самотой сказав це так, ніби досі був Даниловичем тільки я, а тепер до мене приєдналося іще двоє». Мабуть, висловитись інакше, в нього язик не повертався. Балка була широка. На її схилах чорніли клапті родючої землі. Їх займали підсадки та городи ті, в кого біля хати бракувало землі. Тут і наш був клапоть, обгороджений канавою, щоб не заходила худоба. На землі тепер господарювала тільки мати. Я не вельми любив цю роботу, а мати чомусь шкодувала на мене лозини».